היפופוטאם! אוי! מה? מה? השעון שלי! לא התעלמתי לשיר את השיר שלי כשאני מתחלקת! טוב, נתחיל אותו עכשיו. כשאני מתחלקת, מספנת עליה, זוכרת את ידה, מצפצפת שיר. מה זה? למה זה לא נכבא? זה לא נכבא לי! תיכבא! תיכבא כבר! תיכבא לבלה! איפה הטוש של אמבטיה? תיכבא! תיכבא כבר! הלו, מכבי אש? שלום, מה שלומך? יופי, שעון מורל שלי לא נכבד מה לא? אתם מכבי אש, לא? אז אתם מכבים? תכבו! תעשו את זה, אה, יש אתם מכבים, אז אני אשרוף אותו הנה, נותן על רגע, בסבלנות, כן הלו, אצילו, יש שרפה בבית! ואני נשרפת, בואו לכבות אותי! כן, שלום תחבו כבר, נו תחבו, כבאים! כבאים תחבו? כן, עם הקצף! תכוון קצת קצף לאמבטיה! עוד קצת לשעמם, ועכשיו ודאי שם, כן? כן, תודה, להתראות. אז היא ממשיך! טוב, נו, נשאיר ככה שזה לא יפריע לי. טלי <עד> לללי,